マリクコンザ・アリア・ムー・サファロー・ウ・シ・マメイ・リリコ・パ・ミコノ・ワ・タワ・キカ・トリキ、ウォリコワ・ナ・ポン・ゲミコノ・バラ・バラニ・マリア・ピリ、a n リコニ・ワ・フォン・ザ・ワ・シュウリア・バオ、ナウォリコワ・ i ジ・パンガ・バラ・バラニ・コム・シャンギリア・マジ・ラ・サ・シタ・ナ・ダキ・シュウィナ・ティ・サン・サファロー・ア・アイス・ウィリンギア・カ・ティケネ・オ・コブワ ブリカナオカマディル・プラザーアンバウザマニュリコナ・ブスタニナ・マイネウィワトク・プンズカー。レア・マチョ、リリコワ、リノネカナ・ジェングオ、リル・ベバ・キフォーチャー・アイス・ケネイト。ニジェングオ、ラ・テクサス・スクール・ボックス・ディポスト。バス・ボアナ、ワキュア・バード・エネオ・ヒー、リラ・ディル・プラザ。サファラ・アライス、ウカカタテナ・コナンドゴ、コトカム・タム・ドゴ、ホストニストリート。 キシャクインゲームタワー、エルムストリート、バード、ジェングラ、テクス、スコーボーグ、スギポスト、ジェングラ、リルベバキフォチャ、ケネデ、リリコワ、カテコーペワ、マチョヤオ、ジャポコワ、ワリコワ、ネレケア、クリピタ、ココ、ケネデ、インアムケウェ、ジャキ、ワリコワナ、ポンギャミコノ、マミヤワ、ナンチオ、レギパンガ、バラバラ a k ミシャングリア、ココ、コ、シンガ、ティ a i ワ、k イス、ケネ d Halipata kura kiduchu weneohili la Dallas wakatu wa uchaguzi mkuu, hivyo mkewe Jack yaka mgeukia na kumtania. Kwa hizi, shambra-shambra, huwezi kusema eti wananchu wa Dallas wanakuchukia. Jack yakaongea huku na tabasamu kumuangalia mumewe. Hakika, siwezi kusema wananchukia. Kene, yaka mjibu kwa kifupi mkewe huku na tabasamu na kwa pungea mikono wananchi. Buwanawee. Nahi Indio, Iriquaka William s h o Yaraisi JFKNET t a a r i Iriquanisa Sita Nanusu Nambeleake, Alikome Bakiza, Chine, Secondo Kuminatano, z a w a i a k e Kufumba, n a k u f u m b a Mrioquanza, r i s a s u l i s i Kajapuwa, Wengine, Wanadai, Kwamba, h a w a k u s i a ハタバーでマフサーはセクティーセブイセイバーズヤオナワナダイコンバーワクウスキアナハタワレウスキアウリダイコンバーウリザニーラブダイリコニパンチアタイリラガリアウキトキンギネヒン i ィオサバーブキヤングリアカディケキパンチアビデオトキヨリレバダ o ピココリサ u シア k ンザア a コ a ナタイア a キ a ヨティアコトカコアノウサーラマウアコンブリンダライスナムサファラウリエンデレアカ a w カワイダ リサシヒ、イリピゴアカテカムダンバー、オーライスケネディナム e ウェイ・ジャキーナ・ガヴァナ・コナル、ウォテウォリコメゲウキアム・コノア・コショウト、コプンゲワナンチーナ・ガヴァラ、ウォテウォケゲウカム・コノア・コリア、コプンゲワナンチーウォリオ・パンデホウォー、ネモヒム・ a ココムカ・コンバ、カテカムダーホー、ウォリコア・メクシャリピカ・ディエングラ・テクサス、エスクロー・ボック・デポジトル Na wame ilipa mgongo kwa kuliacha umbali wa takribani mita themana moja. Masu buwana, risasi ya pili kupigwa. Risasi ya kwanza ni tayongerea badai. Ilifiatuliuwa sekunde ambayo Kennedy ya minu wa mkono moja juu aliwapungia wananchi. Risasi hii ilimpenya nyuma yake katikati kabisa ya shingo na nyama ya juu ya bega. Na kusababisha waribifu mdogo kunye utu wa mgongo. Na kusababisha waribifu mdogo kunye utu wa mgongo. Na kisha kupenya ndani na kuaribu semu ya juu kabisa ya pafula kulia Na kutukia kohoni kiaaribu semu kubwa ya koremeo Bada kupigwe na risasi hii Tarika kipande cha video, unaweza kumuona Rais Kennedy Haki wa mekunja ngumi na kuelekeza mkono mbele ya uso wake Usawa wa mdomu wa kama vile, anakohoa na kuinama kwa mbele kidogo Wa kiegemea upando wa kushoto wa likumkewe Pia パカム e ホー。 ilienda moja kwa moja na kumpige Gavanna Connell. Risasi hii, ilimpige Gavanna Connell mgongoni chini kidogo ya kwa paa upando wa kulia, na kutengeneza tundula umbo la duara na kuaribu kiasi chanchi nne chambavu yake ya tano, upando wa kulia, na kisha kutokia kifuani katika chuchu. Risasi hii, bada kutokia kifuani kwa Gavanna Connell kupitia kwenye chuchu, ilituwa kwenye mkono wa kulia wa Gavanna Connell. Nijuu kidogo ya kiganja na kufunjavunja semu hiyo katika vipande vinane. Risasi hii, hatimae ikatua kwenye pagja la kushotu la Governor Connell. Niteeleza hukumbe leni kuhusu utato wa risasi hii ya pili, iliumpata Kennedy na Governor Connell kwa pamoja na ile risasi ya kwanza ambayo, haikuleta madhara yoyote. Risasi ya pili kumpata rais, ambayo likuani risasi ya tatu kupigua. アリエコアン u シャガリアワナオサラマ、ウォリエコアガリアニューメイライス。ダニエセコンデンビリ、バダ、ムメウコフムリアワナリサスキチュワニ。 Festilei di Jacqueline Keneg, akaruka kutoka kwenye suti yake na kuanza kuparamia nyume agari kwenye trunk. Tofauti na wengine na vudani kuamba, alikuwa na jaribu kuchimbia kuhuko amashyaki. Hila ukweli ni kuamba, alikuwa anaokota kipande changu pa wafufula kichoa, kirecho dondo ka kwenye nyume agari kwenye trunk, kibada mumewe kufumuliwa kicho na risasi, kibada kuchukua haraka haraka kareji kwenye suti yake. Sekunde hihi ambayo au festival ilikuwa na paramea gari kwenye trunk katika gari ya New Maya ni follow up car special agent Crant Hill ambayo ilikuwa na ninginia kwenye mlango ambaye le kushoto akaruka na kuanza kuikimbia gari yombe baraisi na festival. Dereva wa gari la raizi alikuwa miongeza mwendwo bada mshikeli kutoka na naziiri kwenye kana kuambaraisi yuko hadarini. Hivi baadhi, imbidi Krintehe kujaribu kuparamia gari, mara kada na mpa kali pofanikiyo kuiandia, na mara moja kuafunikana rais na festivali yako wa kinga ku kutumiya mui liwake kama ngao. Baada ya agent Krintehe, kuafunga raisi na mkewe, bidia shamburi ya ringine lolote la visa si kuafikia. Gari araiusi liyendesho kwa kaskubwa, irikifuati wana pigi piki zapembeni na ile follow up kwa yam afisa usalama. Wakati haya yote natoka ya zilikozi mbaki taktubani, daki katanu pekee kufikori kukuona nirekea, yani trademark. Kwa hiyo baada ya gari liombe barai sikuanza kuendesho kwa kasi, taktubani sasa sita na daki kati la tinatano. Walipita eneo wa trademark na kuelekea moja kwa moja hospitalia Parkland Memorial Hospital. Mbako waliwasili majira ya saa sita na dakika 38 na kupukilewa Akisha Rice Kennedy lipele kwa mmoja kwa mmoja chumba cha zarura. Liche ya watu wa usalama kujitahidi sana kuratibu utaharifa za kilichotokea zisivuji ya kabla ya tarifa rasma ya serikali. Lakini majira ya saa sita na dakika 40 kituwa cha television cha CBS. Kikakatisha igizo lilikuwa linaonyeshuwa kwenye television yao na kutuwa Breaking News. サファラー・ア、um e、a イス・ウミシャン・ウリワ・ホコ・デラス。バー・ダイ・エ・カ・マムド・ア・サ・シチュー・ナ・ダ・キカ・ロ・バナ・タノ。ダニ・レーダー。マン・ディシュ a ア・バリオ・キトチュア・ CBS。アレファニャ・マー・シリアノ・コア・シリアナ・ナ・ダクター・リアナ・ファハム・ハポ・オスピタ・レニ。ナ・コウジ・シュー・ア・アリファ・コア・コナ・ウィザ・カ・ノ・ム・コブ・アレイス・ケネディ・ハ・ユコ・ハイティン・ア・ドニアニ。 Usikose mwendelezo wa simulizi hii. Mwandaaji ni Comrade Mbuana liyamtu mimi naituwa na Nias Edgar.